وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَتٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعْتٌ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار Të ndërruar dhejzër Falenderimit të konë Allahu Subhane wa Ta'ala i cilin a u dhëzoj në të uhidin e pasër Ata e falenderojmë për shpalljen dhe dritën e u dhëzimit që i dha Muhammed sënë Allahu Aleyhu Sallem që të udhëzohen ata njërez të cilë vë wado Allahut miren, atë të udhëzohen ata njërez se e kanë zemër në pastor, për të mbushu ata me të uhhidin njësimin Allahut drejtsin më të madhët universit. Salavatet më të mire i takojnë për fetit tonë Muhammedit, familjes dhe shokve të ti, edhe të gjitha të të që ndjekin rrugun e ti dhe ditën e kiametit. Qëlimi, I kyjeti o vlezër është një sinjë e Allahut subhanuhu te ala. Por këtë arsye Allahu i mëdhëruar na ka sill nëve në këtë jetë na ka krijuar. Prandaj të flasësh për këtë temë, edhe ta zgjotosh atë, edhe të ftohesh në të, në të vërtet do të fotë që ti po kryen qëllimin përse ke ardhur në të jetë. Edhe sa do shumë të flasër për këtë temë, ne nuk do kemë mundësi të japim haku nësaj edhe si kur të flasën të rjetën tonë. Sepse njeri ju nuk ka mundësi të njofi haku në vërtet të Allahut vetëm sa atëherë kur ta të ashikoj e të ditë një gjukimit. Atëherë ka për të kuptuar më dështi në Allahut edhe se vetëm aji e meriton të adhërohet. Edhe vetëm aji e meriton që njeri ju të dëritohet me zemër e ti dhe me vepër të ti. Po të lezosh historiku në njerëzimit. Dove shërishin njerëzit kanë kaluar në disa etapa. Etapa e pare tyre ka qenë në të uhid, kur kryojë Allah subhanu wa ta'ala Ademin alai salatu wa selam. Aji ishte në të uhidin e pasër, dhe që ndrua në të gjëndje dhe jërë i sajërdi koha e popullit në nuhëm të alai salam dhe fillëshirku. Edhe deri në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit ishin kaloni nga shikun tauhid dhe nga tauhidin shirk sipas kohrave dhe sprovave që u vinin. Në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit kishin arritur në një gradë të tillë që ata adhuronin idhujt, por adhuronin dhe Allahun. Ata i luteshin idhujve, i luteshin dhe Allahun subhanahu wa ta'ala. Në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, mushrikët Politeisët, e njifnin Allahum. E njifnin që e shkryuasi, furnizuasi, regulluasi, shdoj që e në dynja, që e i merjetën njerëzve dhe u aje pjetën njerëzve. E dini të gjë. Dhe nuk e më honë në të në aspektin e përgjithshëm. Por ata i bënin shokë Allahu në adhurim edhe i dedikoni në adhurimin që duke dedikove të mëllotu a dedikonin ortakëve që i quanin se ishën ortakë Allahotë. Mirpo këto ortak që ata i dedikonin Allahut, që Allahu nuk ka ortak. Këto ortak ata i adhuronin vetëm kur ishin në gjendje të mirë. Kur ishin në mirësi, adhuronin idhujt. Ndërsa kur ata ndodheshin në vështirësi, edhe në hallë, dhe në gjendje të rënda, kritike të jetës tyre, ata i drejtoheshin vetëm Allahut me sinqeritet. Shikoni gjendjet e tyre si ka qenë i drejtojë që në vetëm Allah subhanu e talë me sinqeritet, si shka të rguar Allah i madhurë vetë në Kur'an e disa jete. Më pas, erdi islami, edhe shuaj të shirkun, edhe erdi të uhidi pasë dhe drita e besimi dhe u porhapë në gadishu në arabikë dhe në piesë më dhatë ruzluj të kësarë. Më pas, Kaluan shekuj edhe feja Filoj të harroë të një pjesë e njerëzve Edhe u rikthujem Për sërit të kshirku të idhujtaria Dhe filuan të adhujen së tujat Por jo si herën e par Por në një forma Koma dhe më të keqin se herë e par Filuan një pjesë e mirë E tërë që i thoshin vetër të, të të tërë musliman Që i thoshin La ilahin Allah Muhammad Rasulullah Filon të ka adhuar gurët, drurët, statujat, në emër të njerëzët mirë, varët, varët. Në bëndët islamë bëtë fjalë, në shtetet islamë, në bëndët islamë, ku ata pretendoni se kishin islamë dhe beson një Koranim, edhe e shirkën i tyre i te kaloi kufit e shirkën të mushrikve për parës e dhvi islami në kone profetit së nëmbajsinë. Themi te kaloi sepse ata... Vërtetçi i luteshin Allahut, mushrikët e kohës islame. Edhe megjithë ai luteshin idhujve. Ju po kishin një dallim nga mushrikët e Mekës, sepse mushrikët e Mekës në vëshësi luteshin vetëm Allahut, kurse këta që i thoshin vetë të tyre muslimanë, në vëshësi i luteshin idhujve porsai. Kështu që këta në mirësi edhe në vëshësi, këta ja dedikonin adhurimin e tyre idhujve krahas adhurimit që bënin ndaj Allahut subhanuhu te ala. Edhe në vërshësit më të mëdhaja, nuk i drejtojshë në loë për idhujve. Kjo të regon, që gjendja e tyre idhujtaris, kisha rritu një legrad dhe më të keqës se mushrik të mekës, vetëm dalimi ishte, që këtan pame në jashme të fanë musliman, kurse mushrik të mekës nuk pretendon një islamin. Pase gjendja u bërë koma dhe me keqës e kaqë. U bërë koma dhe me keqës e kaqë. Shkoj dhe në të pikë. Në kjo është kohë e sot me që i tojmë ne, të pak të në vendet tona dhe në shumë vendet botës, përëndimore, kjo është e që i këtë stonë. Njërzit sot nuk i bëjmë në orë takëri Allahut, por sot ata në dëvërdet i bëjmë të wahid shirkut, në dëvërdet ata e njësojnë, njësojnë orë takët përveç Allahut dhe e kanë harua Allahum fare. Nëse më shri këtë të dikur shme e donin Allahun, si kur se donin dhe idhuj, si shka të rguve të Allahun, kër anë këtanë këtë duan Allahun fareset. Dhe asë nuk e përmëndin Allahun fae, në shirë kënë e tyre për përmëndin vetëm idhujt. Dhe kërë them idhujt, kam përqëllim të gjitha lojët e idhujve, në të gjitha lojët e formave që e egzistojnë të cita shpesojnë me lejnë Allahut në e pa Allah mundësi të shpegojmë në mësimit e arshme dhe në sepse idhujtari e sot ka rritur kulmin e vetë dhe është në gradën më të poshtër që mund të gjistoj. Logarit. Mushikët dikurshëm adhëronin me Allahun diçka tjetër. Kurse ta sot adhëronin vetëm diçka tjetër dhe Allahun nuk e adhëronin fare. Edhe në vëshirësi i drejtojnë vetëm diçka së tjetër. Në vëshirësi. Madje ka rritur kulmi idhujtarisë të të të të të dhe pislikë të të denat pikë sa ta edhe idhujtë të shtijë nuk kujtohen për idhën ku janë mirë, por vetëm ku janë keq. Shikoni subhanallahu se si në vend të sjënë si tona, shkojnë për ato që i quajnë vende të mira, nuk shkojnë gjithmonë, por shkojnë në kur ndjehin keq. Domethën ata sot kanë hyrë në një lloj idhëjtarie të re e cila është dashuria e dynjaza idhëjtaria mbas dynjas. Dhe kjo ka nevojë për një shpjegim vete, sepse shoh për muslimanëve janë mashtruar për sa i për dynjas, edhe u duket sikur ajo nuk ka këtën dhe problematike si që ka shirku, dhe harrojnë që profetis sallallahu alesallem ka thënë, ta i se abdu të dinar, ta i se abdu të dirham, u shkatë roft, rëb i dinar dhe rëb i dirhemi, dhe ka i quytur, adhru si në dinar dhe dirhemi dhe rëb të ti, dhe është adhru si vërtet, si, i bën seshde, nuk i bën seshde, ka i gjërat tjera, cilë do visër i më tyre. Kjo është fitë në jamë e madhe Ai shumë janë nderuar, dashumës dënyasë dhe rendin për të dhe e adhurojnë ato njerëz që sa kanë harruar çdo gjë. Edhe në momentin e vështirë vetëm se e dinë që dyndja nuk i shpëton nga smundja, sepse e dinë që nuk ka dyndja diçka tillë, pandesh kohë i drejtohen tek Ilhi. Allahu nuk bëhet përpara të këta, por i drejtohen vetëm Ilhujve. Domethën këta kanë tejkaluar gradën gradën e bagtijve. Allahu i madhëu ka thënë për njerëz si punëktorin Kur'an A m të hasë se këto janë të mendueshëm dhe të arsyeshëm. Ata janë vetëm si kafshët, më edhe më të humbur në rrugën e tyre. A mendon se këto qenie të dëgjojnë ose logjikojnë? Ata janë si kafshët e pagtuara, thotë Allahu subhanehu te, si kafshët e pagtuara që janë më të humbura se kafshët. Janë më të humbur se kafshët e njerëzve. Që nuk njehën një Zotin, mendojnë se bën një për dy fotësi. Ai e përeton fotësinë si e përeton pagtia nuk ka nga drejtojtë fare. Ma dhja më të humër se baktitë se baktitë nuk ka i gjunafe, edhe, vallaj, kemi parë vetë në së të të pang, mrejkullia dhe qodira, që karatë dhe baktie e përmëndemi në Allahot. Kur se këta nuk ka përmëndemi në Allahot fare, dhe në vëshërsi. Dhe më dhenë, idhujtarie të tyre ka rritur kulmin dhe nuk është shudi. Nuk është shudi që këta rritur dhe kulmin se të se këta njer Po përgatitën për idhullin e tyre më të madhë i cilër është dhe gjali. Po përgatitën që të bëhen adhuruësit e të vërtet të idhullit më të madhë që mund të këtë eksistuar më të poshtë që mund të këtë eksistuar një histori që është dhe gjali. Kështu ka ardhu historia dhe e në të legrat, dhe gradët të cilë njërës në janë aqë të dhënë në bas dënjës dhe aqë të dashuruar më sajë dhe aqë shumë adhuruar në t A i sa ata nuk i zedhe gjuminata për që dënjas. Kanë haruar Allahun, kanë haruar heretin, kanë haruar zhdoj gjë që u përketa të tyre në botën tjetër. Dhe janë dhënë basë kësaj dherë se kur vjenë moment i fundit jetës, kujtojnë që nuk u bënd të dobi as gjë për i se dënjaje, por nuk ka vlerë më të kallahu suha në tërë. Allahu i më dheruar, u ka të reguar njerëzën tërë anë, shembujt e shirku që njerëzit i kuptojnë ato, dhe nxjerrin mësime prej tyre, dhe të përfitojnë prej tyre, që të kuptojnë se kush është vërtetë dhe kush është kota. Allah subhanahu wa taala u ka treguar njerëzit disa shembujt e adhurimit të statujave dhe të varreve, që njeriu të kuptoj prej tyre sa e poshtë sa i poshtë është shirku. Sa larë dëshirku. Dhe sa i kotë dëshirku dhe sa pa vlerë, dhe sa pa dresie madhe shirkun dhe Allah subhanu kër njeri u barëzon kërjesën me kryuësin kër njeri u barëzon e pështë të veta me kryuësin e pështë të veta me kryuësin si ta jeti që folën më pak mësipër i cili të regon që Allah i madhruar thot ti mendonë sa ta logikojnë dhe djojnë për para ti thot Allah subhanu a raajta menit tëkha dhe ilaha u hawa a faën të tekunu a lehi wakila a mendonë ti Se shumë do thot Allah subhanahu wa taala, ai çdo parti atë që ka marr dëshirën e tij të adhuruar Zot. Ati do të çndrosh atë i purgjëjës. Ka treguar Allah subhanahu wa taala që një pjesë njerëzë kanë adhuruar dëshirën e tyre. Si e kanë dëshirët e vetë njeriu? Njeriu e ka dëshirën e, e vetën kur i jepet për para, kur i jep vjet për para ligjë Allahut. Ligji i Allahut, kjo është har, kurse i thotë, "Jo, kjo është Allahu se shumë pëlqen mua." Deri jese ti e thon, dijë lovot ti os detyr. Po te johot, kjo nuk është detyr, kjo është e lejuar dhe un nuk do ta bëj sepse shumë pëlqen mua. Shumë raste jeni ushpojmë gojë të lëgjë, por realiteti aty del e kuptoj po nuk kupton njeriu. Dhe smundja e ndjekjes së dëshirave është një smundje që njeriu mund t'i mbushur deri në fyt me të dhe nuk e kupton vetë vetë që ai një është një i ndjek dëshirat. Edhe arrin ndjekje dëshirave tek njeriu deri në gradë që njeriu e adhuron dëshirën e vet. Edhe për këto lloj njeriu ka thënë Allahu më duhet ti mendon sa ato dëgjojnë se logjikojnë. Mi flet atyrat, ty ju flet, ju flet, ju flet për Islamin, për, për adhurimin e Allahut, më radhje për adhurimin e dynjas, dhe ata janë aq të zhytur në në idhujtarin, në ndjekjen e dëshirave të tyre dera në piksa ata janë më ke se bagtitë. Ti u flet, por ti në të vërtetë flet me muret. Ka esma'te lona de tahyyan, welakin la hayata limantuna. Po ti fole fjalë dëgjuese për atë që Në kur ti thyrët Por nuk ka jetë e që ti thret For e fjallë që dëgjohën Ku që dëgjohën? Gjohën e që ka jetë Ola u në fëkhtë të finaj Ola këntëm fëkë u fërra madhi Si kur ti kështë e fyrë zjarët Dë bëndë të dritë Në bëndë ti po i fyrën hirit Këshujen shumis e njerëzve Ti në të vërdetë Kur i fyrën e të tërë Nuk i fyrën zjarët Kur i fyrën fyrë hirit Të këta që i A ta adhurojnë shdëgjit jetë e përveç Allah, subhanu wa ta'ala. Tëndë edhe Allah i madhurë në ka të reguar shembulin e tyre. Thotë Allah, subhanu wa ta'ala, shembulin i parë që ka të reguar Allah i madhurë. Dharabë Allah, më thëllën, abdën me mlukën, laja qëdiru ala shëj. O mërë rëzëqëna u minna rëzëkan, hasënen, fa hua jumë fi kuminhu, sirra u wa gjahra. Hel jeste unë, elhamdulillah, belekter umë laja alemunë. Thotë ka sirë Allah, shembul, një rëbë i cili nuk ka mundësi për azja, sepse e sklav, është në dorë në të kujë tjetër. Dhe shemur e tjetër, është një person të cili, cili ne kemi dhe në ti furnizim të të lojës më në tala. Dhe i shpenzon për ti, shemur dhe hapë të zi. A janë të dynjësoj, tërgona lojë më dhurë të shemur e një person i cili e sklavë, është i sklavëruar nga një për e lojëve të idhujtaris. Ose shemur i skollav do jeton ngatyrët, nuk jeton vetëm e vet. A është kë njësoj skollavi me atë që është i lirë? Janë të dy të njësoj? Kur këta dy nuk janë njësoj një person që është skollav, nuk ka në dorën e vet bëj asgjë për veten e vet, e por për tërët. Është njësojsi ai i cili ka mundësi të bëjë për veten e vet dhe për tërët dhe shpenzon në mirësi për të bërë mirë të tjerëve. Ky është shembulli që ka dhënë Allahu i madhuar për veten e vet me jithë, me i dhutit për veten e vet me një thut. Shembulli i idhive është si shembulli i slavëve që s'kan dorë azië. Ti shkoni drejtohesh atij, Paris bën as dëmës do bi. Ndërsa shembulli tjetër, shembulli njeriu i të cilës i lirë dhe ka mundësi ti hapi, çpenzoj në atë që ka dhënë Allahu subhanu teala, tot Allahu më dhuroar dhe pushteti gjithçka është dorëllau. Dhe i jep mirësi edhe dëmi do bish dorë ti. A janë iso ato? Kur mes krijesave nuk kanë njësoj dy personë, një që është fllav dhe një që është i dilir. Si mundë të të barazot krijesën me Krijuesin? Kur në të vërtetë ato që adhurojnë ata, janë në të vërtetë robër. Qofshin ato statuja apo jo statuja, deri në gratën që arrin njerëzit sot vallallai. Këtë më ka treguar një vllah musliman i cili punonte në dikasteret të shtetit. Ndodhi një ngjarje. Ky sipas ky vllai, sipas domodin eci me ligjin që ka vendosur vetë shteti. Mëpo problematika është që di disa raste ligji del kundër pushtetit, kundër atë parëve të shtetit. Edhe ky zbotë ligjin, dhe e morën telefon nga lart. I ka thënë Diti se kë ke ndaluar ti? Ti ke ndaluar atë që është zoti im, zoti jot. O vejë, vallaj, këta sot ja udhurojnë pushtetar veç Allahut, vallaj. Këta ja udhurojnë se pushtetar për hir të lekut për veç Allahut subhanallahu teala. Vallaj kënda po dhe i ka thënë ky vllaj musliman, ai mundi zoti jot, po jo zoti im. Wallahi, për një prej pushtarë më të njëjës në Shqipëri. Pse? Domethën llogarit domethën arrin arrin njeriu deri tek tole poshtërsie, sa ti nënshtrohet njeriu do të pa fotme me me me pa, me qartësi më të madhe që ai është zoti im. Allahu Akbar. Pse? Se sa ai shumë është nënshtruar dynjas dhe ka ohdhuruar dynjan, sa ai është gati ti bëj sërë çdo kujt i jep kuj dynja edhe e barazonet e me Zotin e botrave. Një rob të thjesht i cili nuk ka dorë vetëm vetëu më tjerët. Sot është pushtetar, nesër do ti vi vdekja. Nëse nuk i vjen vdekja, nesër do vi pas nesër. Nëse nuk i vjen do shkoj në dhomën spital, do ti vi me leku i vdekjes. Ati që është pushtetar sikur s'do i vjeti tjetrit që nuk është pushtetar. Njësoj. Pa ajman dhe. Pa i thon kujt. Ati marr, atia marr shtëpin ose marr spitin. Pa vizë, shkon me leku i vdekjes. Çka ka dërguar Allahu më dhe u për të marrë shpirtin çdo kujt. Mirë, po këta njerëz nuk kuptojnë. Kta barazojnë krijesën me Krijuesin. Ku Allahu më dhuar tregon një skuadër me një iliri, nuk jam një soj dhe ju e dini dhe nuk e pranoni kur që t'i jeni një soj ata dy, si skuadri si iliri. Si mundet që ju të barazoni Allahun me krijesat? Një krijesë, një rob i cili nuk ishte në dorë kur lind dhe kur vdes se kishën dorë vetën e vet. A us nuk e pyti kusha dëshiron të dimte apo dëshiron të vdiste, edhe ku e qyse më nuk e pyti kush. Të barazonë me Zotin e botërave, që po i tha universit bëu dhe çdo gjë bëhet, e po i tha s'do jesh katrosh, katrohet. Arrin poshtësi njëri dën t'loj pike, kush është njeriu? Gjithashtu Allahu i Madhror ka përmendur shembull tjetër. Shembull të ngjashëm me të parin për treguar se sa i ulë dëshirku, sa pa vlerë është shirku, sa i pistë është shirku. Fotullab Allah mathal al rajulayn ahaduhuma abkam la yaqdiru ala shay wa huwa kulluna la mawlah aynama yuwajjahu la yati bi khair hal yastawi huwa wa mayyahu bil adl wa huwa ala siratin mustaqim qas Allah madhuu war shembul dy personave njeri per tyre esh shurm memec edhe ai thon nuk ka mundsi te bjo asgjë esh domodin ai esh mbështet te familje e tij domodin çka do bëj nga drejtori i ta ndoshkoj ai Ejnë e ma ju e gjihulaj e ti bi kajrë, nga dhe drejtosh nuk e ka kajrë për ti. As nuk mërë është veshë, as nuk këpë, as nuk mërë. Êshtë si gëdha. Këshuja dhe gjithë që adhore përveqë Allah s.f. Për e ty nuk e ka kajrë. As nuk bëndëm dhe as dobi. Por nuk deshë Allah s.f. A shqibarë partë kjullë e robi. Me i person tjetë rëjtë cili urdhëron për të mira. Dhe ishë në rrugën e drejtë ka treguar ibn Qayyim çka thua Allah subhanahu wa ta'ala ka sill shembullin e këtyre dy personave dhe ka treguar që Allah subhanahu wa ta'ala urdhëron për të mira dhe ka përshkruar veten e vet që ai është në rrugën e drejtë sepse i urdhron njerëzit për rrugën e drejtë. Edhe si mund të jenë të barabart, një shurt mëmec i cili nuk të bën as hajër, nuk e pritet Zot. Si mund të barazohet me Zotin e botrave, i cili është krijuesi, ti bën i barabart krijuesin me krijesën? kur dy kriesa, të cilët kanë këto ndryshime në cilësi, nuk kanë njësoj dhe nuk panon njeri ti barazoj. Madje vetë njeriu, vallallaj, çdo njeri për një për njerëz, apo ti thuash, qoftë i besimtar apo jo besimtar, ku ai flet do dëgjon, ti thuash shurdh, po shurdh. Ai do mrzitet, do ka mundsi të ta të ta kthejë me ti në monedh ose dhe më, më rënë se kaq. Ndërsa ata në të vërtetë i e dedikojnë të gjë Allahu subhanahu wa taala e, e kuptuan apo nuk e kuptuan ata. Edhe barazojn Allahun me ato të cilët nuk kanë dorë asgjë. Me statuja, me varrezat, me çdo gjë tjetër dhe me dhe me krijesat të cilët dëgjojnë dhe shikojnë por në vërtetë s'kan dorë, dëmën do binë vetë tyre, jo më të ken dorë dëmën e tjerëve. Shikoni doktorin. Doktor i është njeriu i cili shëron njerëzit, jo hynja. Kur në një moment të caktuar i vjen në dekën e doktorit. O doktor, po mirë, ti shëronu njerëzit derë tonit. Po ti Se nuk, se nuk e shërovet në tate? Kushe që, që ta mori shpirën në patë të patë për të të? Sëpse kjo është njëri edhe ka pas dhe për të të të kjerë kanë gjënë duhtorë shumë të shuar edhe kanë për të nduar se shërojnë shumë smundit smundit pashërrujshme e mëra dhe ka sëpërvua më ato smundit që ka të shërojnë nuk të shërojnë e ka sëpërvua më atë të, të, të tonë, e ka sëpërvua më ato smundit me c Sër çështësa e mështitën Allahut. Shkon një person tek profeti sallallahu alejhi dhe edhe profesorin kishë një smundje dhe i thotë: "Më le të tashkojun, se unë jam doktor. Ana tabib." I tha profeti sallallahu alejhi tabibushallahu, jo ti. Shëruesi vërtet është Allahu, jo ti. Ti je vetëm shkak i tha. Ti je një سبب. Kjo tregon uallëzi që krijesa është krijesa, sado të duket e madhe. Gjigande, bështetëshme, e më radh, e ngellit kërjesi nuk kanë dorë për vetën vetë azja jo më për tjerët. Kjo është shembuli që ka dërën Allahu subhanu e talë për ta. Allahu subhanu e talë ka të reguar në Koran shumë shembuli për teohidin dhe për shirkun. Që njeriu të përpichit të logikoj, të meditoj, të koptoj për i tyret vërtetën dhe të kotën kupton edhe shembullin e besimtarit, mos besimtarit i të vërtetë dhe mosbesimtarit i cili është në të kotë. Prej tyre shembujve ka thënë Allahu subhanahu wa taala: Alam tarakee fi dharaba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-sama. A nuk e ke parë ti se si ka sill Allahu shembull fjalën e mirë, fjalën e tauhidit, la ilaha illa Allah? e cila është një pëmë e mirë rënjët e saj janë të forta të rungu i saj dhe degët e saj njitën qilë lartë në të larta tu ti uku laha kulla hinin bi idhni rabbiha ajo këllë i pëmë i je përrytet e saj me lejna Allahut her pas her u e dhribullahu lëmthale lën nësi leallahum jetë të dhekerun dhe kështu si Allah u shembu njerëzve që atat për kujtohën Shembulli i njësimin Allahun është i tillë. Besimtari është si kjo pemë, kjo pemë është tema e palmës. Transmetohet te Buhariu se profeti sallallahu alajhi wasallam u ka thënë shokëve të ti. tij: "Ka dhënë Allahu më dhuar një shembull, shembullin e besimtarit me një pemë." Edhe ka krahasuar besimtarin me një pemë. Amahoni kush është ajo? Dhe fillon sahabu duke treguar disa pothuajse këshkë, disa kjo, disa kjo, di pemën që ndonë shkëtir. Edhe u thoshte profetit: "Jo, jo, jo, jo, jo" derisa pasaj Abdullah ibn Umri Tho të kishë ndërmën të thoshi që është palma Për për më vindë të turë për shahave të më dhejnë Dhe nuk e thash E dhe se të regoj vjetë profetë o salem e tha kjo është palma Kjo është shemë ndë i besim të arit Si pema e palmas Që ka të regurë Allah në këtë surën Surën Ibrahim Tho të abdojmë në më e kishë ndërmën Për nuk e thash Pase kuri ka i thash babaj tim Që unë e kishë ndërmën të nd Qumran radiullahu do m'pëlqen më shumë ta të kisha treguar të gjitha te profeti Sallallahu selam. Është rëndësishme është koka pema e, e, e palmos. Ai ka sill Allahu si shemb, shembullin e lovë si shembul, shembul besimtarit si pema e palmos. E cila i ka rrënjët e veta shumë thella dhe kjo është vërtet. Palma ka një veçori që rrënjët e saj i kanë shumë të thellën tokë. Sepse rrënjët zhytën thessë kërkojnë ujë dhe normalisht bota për shkëtitje. Mendos se sa sa metra duhet duhet gërmon shkëdir që të gjesh ujë? ka është thella i ka rrën falmë dhe kur rritet ajo në vendet e veta rritet me mëter shumë shumë lart dhe bëhet e drejtë bëhet e drejtë bëhet shumë e lartë dhe frytet e saj janë shumë të ëmbla, shumë të mira dhe ky është shembulli besimtarit. Besimi i ti tij është i palëkundur në Allahun të vetëm, besimi i ti tij në zemrën e tij, në zemrën e Allahut, zemrën e besimtarit, që i palëkundur në zemrën e tij. I palëkundur. Edhe Origjina e tij e ka prej ujit të shpalljes që ka sillu Allah, Allahu subhanahu wa taala. Trungujt i tij është sinqeriteti i tij në Allahun e adhuruar dhe pastërtia ja në adhurinë. Edhe degët e tij janë punët e mira dhe frytet e tij të ëmbël janë punët e tij të mira dhe fjalët e tij të mira që ai nxjerr me trupin e tij dhe me gojën e tij për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kësu është shembulli besimtari i cili është një suks në Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa shembulli i mosbesimtarit, i cili nuk e adhuron Allahun, por i bën shok Allahu subhanahu wa taala, është, siç ka thënë Allahu në vazdim: "Wa mathalu kalimat khabithatin ka shajaratin khabithatin injtuthat min fawqi al-ard ma laha min qaraa". Faqe shembulli i fjalës së keqes, shirku të shokuarisë me Allahu subhanahu wa taala, është si një pemë e keqe e cila është shkuluar nga toka dhe nuk ka stabilitet. Këshu është mushriku? Mushriku nuk ka stabilitet në shirku në ti. A i erëndësishme është nuk ka udhore në Allahën, dhe nuk e ka problem nëse i ndëron idhujt, dhe nëse së provohet për hirt të idhujve, ti lej idhujt më janë dhe të largohet për të tërë për momentin dhe i së largohet së provohet. Nuk ka stabilitet. Këshu është e vërtet dhe e kota? Shirku dhe të ukhiti. Filon shirku edhe e zeve në i vëndë dhe zma dho, duke t'i shka e madhe, mashtruse, friksh, e friksh në për njëri unë. Por, kur vjen drita të uhejdit, fillon e lërgo në ta vashëvash, dhe e sa nuk, nuk le në atë vënd, asë në lepeme të pisë, të prisho, dhe e shkull për rëjnësh. Kurse besintare e si punë e palme, si i ka rëjnë të thela, edhe si kur ti ti presi ati një degë, po ti presi një degë, ati i dalin dhe këtjera. Edhe të rungu i ti e shi fortë, Nuk nuk e lëkundin atë çdo lloj stuhi që i dalë për para. Sepse arsyej është sepse e ka mbushur zemrën me njësimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe njësimi i Allahut është gjë e më e shtrenjtë që i ka dhe nuk barazohet me asnjë gjë tjetër në këtë dynjë. Dhe nuk ka asnjë lloj armë botërore. Nuk ka, po them asnjë lloj armë botërore që mund të barazohet me tauhidin që ka besimtarë dorën zemrës së tyre. Asnjë lloj armë oz bomba atomike as nuk gjej fare. Kjo është vetëm një armë të cilën kush e ka, ai është më i fuqishmi, ndër kush nuk e ka, ai i fmijë dobti, edhe sikur dugeot që është i fuqishëm pamëni pamëni pa, pa jashtëme, edhe do vinë shumë të tjerë që ka treguar Allahu mëdhëruar për të qën Kur'an. Shembull e shirku dhe tauhidit i tregon Allahu mëdhëruar i, i tregon Allahu subhanahu wa taala në Kur'an që besimtarët të forcojnë tauhidin e tyre, të ta kuptojnë që fitorie e tyre vërtet nëse u vjen për Allah për shkaq të tauhidit. Të rgojë që Khalid ibn Walidi ishte në një betejë që numri romakëve ishte 200 mijë, kurse numri muslimanëve ishte ishte rreth 3000 veta. Dhe i thot një person ja Khalid, ila ila al-malja ya Khalid, ila salma am ila aja? O Khalid, ku dhe drejtohme, ku dhe fëshifemi një, tek mali selma apo tek mali e gja? Edhe i tha Khalid, la ila selma, o la ila e gja, o lakin ila Allah il multë të gja. Tha të astek selma dhe astek e gja, por tek Allahu është këthimi jonë. Allahu e këpër. Një ushtri për tëremi vetë është, të mundi një ushtri për dyqimi vetë dhe dali fitim tare, sepse në të vërtet tërheqe që boj Khalid duke shfëtuar të ushtri nga dyqimi është një fitore e pa rrĩtshmën historik. Poi kuj tjetër. Dhe i tha Halit, i tha ne nuk i luftojmë ata me armë dhe as me numër, po i luftojmë me këtë akide, me këtë tauhid që na ka dhënëu Allahu më ta. Kshu të. Kështu dhe shkoi sahabi tjetër te Kisra dhe i thot, ne kemi ardhur për të nxjerr njerëz nga adhurimi i njeriu, ato që ta adhurojnë ty o Kisra. Për ti për të drejtuar ata që ta adhurojnë Allah vetëm Allahun vetëm. Po djina li i nxjajn e ibadet men ibadete li ibadete rabb el ibad ne kemi ardhur per te nzie njerz nga adhurimi njerzve mos adhuroj nje tjetren mos e neshtroj nje qapur nje tjetren per te tjan neshtoj vetem Allah subhanahu wa taala se vetem ai esh posesuesi i tyre i vërtet edhe aty shfryu Kisra por shfryrrye ti nuk zgjat dhe shum sepse Allah i madhruar e shkatëroi aty dhe gjith pushtetin e tij dhe kështu bon Allah i madhruar gjithmon me shirkun në më poshtëu se dëshirkut ata duken sikur kanë pamje por ata kanë si pemë e keqe e cila duket e madhe por rrënjët i ka shumë të cekta dhe menjëherë sa i vjen një stuhi ajo përmbyset dhe duket pa cilësi ky është shembulli i tauhidit dhe shirku që besimtarët ta kuptojnë vlerën e madhe që ka tauhidi ata kuptojnë që tauhidi është gjë më e shtrenjtë që u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në këtë jetë që ata ta ruajnë atë të, dhe të kujdesen për të si shkujdeset njeriu adhru si dynjas për gurët e shmuar dhe gurët më të ralë si mund të kështen këtë dynja se ma antëti besimtari fiton këtë bot dhe fiton bot në tjë të këllohu sëmën e të ala nusë Allah unë adhruoj si njëritet dhe të uhidhin e vërtetë Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasullillah wa ala alihi wa sahmi gjemërin Njithashtu Allah i madhëruar ka tërguar në Kur'an një shembul tjetër dhe shemmujten të shumë lësallahu në lesët i tërgujmë të gjithë shemmujt e Kur'anit sepse ato janë nga shemmujt më të buku që më degistojnë në dunja nga shemmujt të cilat janë të qarta dhe i tërgujnë njeri u të gjerat më të qarta dhe më të bukra që është edhe gjërën më të shëntuare që shqeku edhe degët e ti ka të reguar Allah subhanu wa ta'ale në të shembul që dhe të regojmë të shqikën do në sunë rad shembulin e besimtareve edhe shembulin e mos besimtareve edhe ka të reguar gjithë shembulin e dushimeve të shirkut të dhe të, të zulume dhe të padresire të gjunave që shkojnë në zemët e njënse thët Allah subhanu wa ta'ale أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاعين زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال فضى الله سبحانه وتعالى إذن الله يضررنا إذن الله يضررنا إذن الله يضررنا إذن الله يضررنا U bën në, në, u bën në rëke të më dhaja për juj. Edhe dhe këtë rëke u bën si pas madhësit së luginës ku ato rridhin. Mjërë po, kjo rëke mbante në, ved në vedve të thotë Allah dhe pisliqe, nga sipër. Gjithashtu të rëkohë në lojë madhruar edhe në zjarë që ndezin njërzit, në të cilë në ata hedin metalet, edhe në metale për t'i pastruar në zjarë, ka pisliqe. Kështu Allah i s'ilë shembulët. Thotë Allah s'pohënëtare, kështu Allah i s'ilë shembulët e dëvërteset të kotës. Pisli ku ikën edhe shkon, nuk përfitot për e t'i fare, kur sa e që është do bishme ngele në të të të për njërësit. Shirk ku ikën dhe shduket kur? Kur vjen të uhidi. Kur vjen të uhidi, edhe pse në fillin fare duket, si kur të uhidi Në vogël kalimin e koos kalon ujë, kalon, kalon, kalon, kalon dhe pastron plastiku ndërjet ujit pas ai kulluar, përfitojnë prej ti njerëzit kurse plastiku zhduket dhe nuk nuk vlersohet dhe nuk ka më vlerë fare. Tregon edhe më thuar shembullin e luginave në të cilat bie bie, domthonë bie shiu dhe krijon rrëqe. Sipas mallësisë së luginës, krijoj rrëqeja. Po që e luginë e madhe, edhe rrëqeja do bëhet lum i madh. Nëse lugina është e vogël, është gryk e vogël, rrethi do të bëhet e vogël. Kështu janë edhe zemrat e njerëzve. Ka zemra të mëdha që mbartin shumë të uhid në brendësitë tyre. Mbartin të uhidin e përgjithshëm që do të ketë çdo musliman që ti u musliman. Dhe mbartin detaje të shumta të të uhidit, mban të cilave ta arrin gradat e larta të qollojmë dhuar me anë të të uhidit. Një zemër të madhe që mbartin shumë për uhij të shpalljes Uji i cili është shkak për jetën, jetën e tokë dhe për jetën e zemrës, më që shpallë që ka zbritur Allahu subhanuhu teala. Edhe më po kur vjen ky ujë. Edhe e ngas mund tokën, dalin pislliçe. Do kjo është mos e vërtetë. Kur vjen e vërteta, për ballë e vërteta do dalin pislliçe. Do dalin pislliçe. Mije po e vërtetë ta e largon plastikin sikurse e largon rrënjë e ujit me kalimin e saj dhe duke e hecur, e largon plastikin e vet. i cili e shkiron. Këshu është se e vërtetë do ku vjen zemra të njerëzve. Vjen e vërtetë dhe kalon, kalon, kalon, kalon derisa e pastron zemrën e tyre të cilin janë të gatshëm për të mbarë të ta mbartur këtë ujë. Ndërsa ata që nuk janë të gatshëm, uji kalon mbi ta dhe nuk u bën dobi far atyre. Nidhe duket ka sel si shembullin Allahu subhanahu wa taala të zjarrit. Që njerëzit marrin metalin i cili kur dentën e fare është i pistë dhe e hedhin atë në zjarr për ta pastruar. Pastaj pislliku i ikën dhe nuk bën dobij kurse metali që është i pastër, sipas sipun e arit e tjerë të cilët do futun në zjarr për të pastruar, mbasi pastrohen ngjelit dobishë për si njerëzit. Kështu është dhe besimi me mosbesimin. Mosbesimi, mosbesimi duket sikur diçka e mallë, sikur më të vëre ka kapur gjithçka. Por kur vjen besimi i vërtetë edhe sprovohen me njëri tjetërin në zjarën e sprovës pisliku shduket të këzjarën i sprovës dhe ngele vetëm e pastra shduket shirku edhe ngele vetëm e pastra edhe të kuj u i hecen edhe me hecen e ti a i e pastron vetën e ti edhe pisliku largohet, shirku largohet i dhujtarija largohet, shduket edhe ngele dhe pastra edhe në gjithë historikon e njërzimi shikoni kushka ngele kanë ngellur shemë bujtë e mëdhejnë që ka dhe në lojë më dëruar, dhe modelet e mëdhajt historisë kursit e keqa është dukur dhe është arguar, edhepse ajo mund të lindi për sëri kur njerëzit të dëpson nga të ohidi tyre, por ajo nuk ka stabilitet, kurse e vërtet e ka stabilitet, edhe shikoni imami i njerëzit që kanë qënë njësuës, është Ibrahim A.S. para njëra vjetë dhe, ai ka kumtuar njerëzit të uhidin dhe është drejtuesi i tyre tonuhid dhe qenon e tij, tohidi ka ekzistuar dhe sot ekziston. Edhe pse njerëz ka shumë njerëz që si nuk e nuk e njohin atë, por problemi është tek ata edhe jo tek e vërtetë që ka ekzistuar, i theshtu edhe shirku vjen edhe ikën, vjen edhe ikën, vjen edhe ikën, vjen edhe ikën, ikën kurse tohidi ka zbitur tokë dhe ka ngjelur i pa lëkundur deri sa ditët e gjykimit që Allah subhanahu taala Tashka të rritokën edhe të bëhet kemeti. Këta e në disa shemë mëjë që ka si Allah së konën talë e për të vërtetën për të kotën, për shirkën dhe për, për të ohedin, për të tërguar besimtarëve që mos bëhem pesimist, sepse e vërteta ka stabilitet. Edhe shdëgjë që ka stabilitet nuk vjen me një herë, kurse e kota, e kota nuk ka stabilitet. Për këta rësye, ajo vjen e ikën si rufeja. Vjen, e, vjen shpejt dhe ikën shpejt. Kurse e vërteta ka stabilitet dhe e vjenë në vashë, vjenë në vashë, si puna ghimit, vjenë pak në pak, vendhën se kur vjenë pasaj e ghimit, nuk shikon më natë të zikundin, zhdu këtë tërsira, dhe e së të dhojë Allahus. Kjo është një për shemur që ka të rëgurë, Allahus. Dhe shemur i të në shumët, Allahus i madhrua ka thënë në Kur'an, O tilke lëmthalu në dhëribu halin nësë, o ma ja atilu ha illë l'alimun, të janë shembujtë që ne i tregojmë o Kur'an, edhe ato i kuptojnë vetëm njëzit e ditur. Për ndaj shikoj e vendet të ndë Allah, a i kupton të shembujtë dhe përfiton për i tyre rriti besimi apo jo? Nëse ti përfiton për i tyre rriti besimi, ti ke një pjesë të dijes që ka tërgu Allah në të këta jetë. Dhe nëse nuk përfiton për i, tyre, për i tyre dije dhe as besim, atë e qaj e vetën të dhe se e shumë lartë. Ja vetën tonë se është shumë larg sepse to janë shembuj. Dhe shembujt duhet të jenë gjë më të thjeshta për njeriu për t'i kuptuar, sepse me anë të tyre Allahu do të dëshon të tregojë njerëzve vlerën diçka të madhe. Çe në këtë rast është uhidi dhe poshtësinë diçka të ulët, çe në këtë rast është shirku. Dhe të poqesë njëri nuk kupton në shembujt, ai atëherë nuk ka po kuptuar më asgjë. Prandaj Llallahu mëdhëvor t'na bëj për atyre të cilët përfitojnë prej shembujve, prej të diturve që i mësojnë ato i kuptojnë e to dhe i zbatojnë e to lusë Allah në madhër uart në ruajnë e to uhid në pasër lusë Allah në subhanu e tala na u dhuzoj në gjdo detajt e të uhidit e të nalërgoj nga gjdo detaj i shirkut, i shirkut madh dhe voglës shet i shdo dhe i shirkut, sepse shirkut në këto umet është shumë i fshet si shka të rgojë po fejtës sënë Allah dhe lusë Allah në madhër uart a bëjt për e të uartu e që mbj